Esker mila intzargeta etasagi arte aspaldidanik aipatzen da haut kanpaina hauetan ere gaina gusietan izan da eta urte pandemikoek egoera lagitu dute, ez dute deus hobetu ez da langilerik atsemaiten sektore batzuetan ostalaritza eta eraikuntza biziki dira, eta nahizta langabezia eguneko zazpibainoa palagoden hemen, Pirineo Atlantikoko Departamenduan, formakuntza eskasa, susenki erakutsia izan da, gabezia hori partez esplikatzeko, Egoera ongi, ezagutzen duen enpresa buru bat gurekin dugu Pierre Ducassu, Arribit Baudry eta Kuntsampreschako sosendaria eguna nona Pierre. Non, e non ba, zurekin ere ikuntzai patzuko dugu bizan dena etxe etxe gintzao bekir Egia da, ez da ez da langilerik langile eskasda da. Ah, beti sekatzen ditu, galdea sentiren galdea hor da eta langile berrien ta sustut gazten sajasteko zailtasuna ditugu bai. Hasiar lotan zurekin etxe gintzaregira bena ze langile mota da? Geginik Xantierrean hartzeko, uh, hoinokoan uh, untsa formatuak diren gazteak atximaitean ditugu, uh, ingeneditzean edo estudioetan hartzeko uh, horik uh, baditugu, Atik Xantierreko uh, langileak uh, obretan hartzeko uh, horik uh, gerotak, nekaz, eier kustua maiteko. Zer da, diferentea zer da, latudena gaur egun zendako, bada gabezi hori. Uste dut, promozioa eskaz bat izan dela, goiz goizetik abiatu behar da hor ilugarrenetik landa, segidan, edo aprendizgoan, edo berezituak diren liceuetan formazio tekniko baten ukaiteko, eta uste dut, gerot erreskio igortzen zituz dela bide luzeetarat eta inhala urrun pusatzekoen estudioak eta u hartzen gira bi azken finean ateratzen nireko junugun bana ez baitez bada lan bat uh, a CMTko eta eta batzuk birizgila egiten dute eta eldu gira gure ganat ikusteko ea tokian bertan uh, ikusten eta eskuekin ukitzen duten el, uh, obra batzuetan lanean hartzeko eta hala negin tuzkere eman uh, santza uh, bide klasikoagoa batean uh, sartzeko uh, aski goiz lehen urratxak emaiteko gixan guren enpresetan Atik, eta ikusi dugu hauteskunde legegile lege hauetan ere, bi itzulietan kampainetan ainitz aipatu da formakuntza, formakuntza eskasa, bai formakuntza eskasa bat bat da, hor alde ortatik? Formaz kontza eskasa, uste dut arte eta gehiago bideratze bat uh, ohitura batzuak sartua dira eta ez dira baita ezpada gure lanak uh, haintzinetik erakusten edo sustengatzen gatzen erganezake eta ale, aldo hortatik izan da gure pentsaketa eta ergan dugu behar dugu guauk uh, erakutsi eta gura, guauk uh, joan uh, gazte horien ganat, erakusteko ze gauzak iten itugun eta zenolako atera bide bat diren uh, eginetxetik urbile. Uh, Zuen iniziatioa ipatuko dugu istantean, doidoia hor uh, argiki plantan ezartzen da formakuntzaren sektore hori privatizatzen ari dela, ainitza ipatudare hauteskunde untan, gauza ainitz privatizatzen ari direla, eta ez doatzila bide honetik, entzun dut uh, joan dena stean ere garaziko egur beraz uh, etxiko zutela, hor uh, badarazo bat uh, publiko, pribatu hori uh, kudeantza hortan? Ba, egiru hor uh, gai uh, berezi horietan ez nizbizikia ditua, bez ez, ez dut erantzun garbilik emanen, baina seur dena da ikasle eskashen uh, direla digela eta ikasle eskash hori uh, nundik eldu den, bexe horra eski ezpaitute meia hundik ukan, edo uh, ezpaitzakiten uh, susen zehatera bideik zaiten altzela or, orako bideat uh, uh, harturik. Zult ikusten dut zorgiago promozioa eskash bat? Pentsatzen dut. Pentsatzen dut eta bestalde ere, erakustea ere, bihakko egorari buruz, politika ipatzen emaitzen nuen eta azken begietan ikusten dugu, klimari buruzko aldaketak eta hubekuntzak sekatzen maioetugu, erakuntza mailan badalan animalia egiteko, badira teknologiak behiak plantan direnak, badira laguntza haini zemanen direnak haintzinerat bideratzeko eta pentsatzen dut. Oinukoan estatuak edo estakit, ez, ez, ez duela baita ezpada sustengatzen gazte horientzat emaiteko emeia eta bidia eta erakusteko biharko lan bat dela eraikuntza, lehengo gauzak izan dira sustengatzen ditugu, berriz eh, lantzen ditugu, bana biharko egoari buruz ere bada animaleko lan ahiteko. Ezaren eksaz beti lan ahizanen da sektori hortan, baina gaiten duzu ere moderno kutsu bat izaiten alduela, ez dela bakarrik aginak zimenta egitea batzuek irudi hori ukeitena duten bezala? Ba, biz estudio maila ja, nik aintzinatu da azkarki estudioak gerokatagunu pusatzen dira nahi du badira plan batzu egiten direnak irudimentsotan hartzen diren gauz bat, irudimentsotanen primatzen hal aldiren gauz batzu, badira tresneria ere biziki garatu da, naiz eta fisikoa den ez bad da bakarrik fisikoa garatu da eta beste gauz bat tokiko gauzak dira switchizkuito burraka ipatzen ditugu hainitz gauzetan gauk hori iten dugu Egu, egunguzi zera nahi du etxetiko e kilometretan uh, hartzen gira, tukiko jende tukiko jendeekin albada eta alde hortaik ere uste dut gaukko baloreak uh, sustengatzen gatzen alditugula eta gure bainetik hala dela gaukko egunen ere Promozioa berriz da ipatzeko eta notik zuen iniziatiba aipatuko dugu erraiten duzu estatuak ez du lamentura zindara aski egiten, frantziak estatuak hori ikusten duzu nori da promozio horren à Guitéa Nori da deneri, pentsatzen dut uh, podere publikoak uh, nahi baditu gauzak uh, aldarazi, beharko teknikak, beharko aintzinamenduak beharko dira pusatu. Eta formakuntza, partez eskoletatik baztuko da, eh, zuek formatzen aldu zu, baina partez eskoletatik pastuko da. Eh, zuen iniziatiba, horrein, uh, piahes dukazu, mandu zuen plantan iniziatiba, eta janik jadenik den hostirelean, ina aste guzionten uh, segituko duzuena, noke emandu plantan, eta zer da susen? Ebe gira eskoaleriko enpresaburu gazte talde bat bat imenduko federakuntzana barne girenak. Eta ala, gure mainitzulietan haiginen beti hala langile eskasa, langile eskasa, zein behar dugun, zein behar dugun. Eta azken matian, errandu gula, behar dugu guauk uh, bidea hartu e, e, joan uh, gazte ganat, eta entxatu hala uh, lehen urratz bat eramaitiak, errandu dugute zerratiket eka inundarian kolegioen uh, haste bat egitera eta barnekaldeko eta kostaldeko zazpi kolegioetan e, joanen giren, eta biziki inaziatiba baikoha atxemaiten dut, azteko kolegio susendariek e, bizki baikoha hartu dute eta bere ala zabaldu dituzte ben ateak. Eta gaste horien ere ustut para da onbat dela, e, laugarren urteko e, ikasleak. ikasleak dira, beren azken urtea buruz e, joanen dira, irugarren urtea buruz joanen dira. gero edo bideak zena dute, hortan bukatzen da? Bere, Hul da, biurgunia hoste dut ohtan bai. dela eta hor behar zaskoie erakutsi, eta hoste hon ertengin, ala, eskasa ba dela langile, xantirreko langileetan eta teknikoak di izanen diren langileetan, baina Eman behar da ere meia, erraiteko, ala, batzuk uh, nahi baituzte edo inderrak bali baituzte joaiteko urgunago, egin zatera bada uh, atreba dira eta bada dira balore berberekin hartzen uh, alko dira. Bazer, klasetara joeten ziste eta uh, aurkezten duzu, zeiten duzu esu Hori da, uh, behaz uh, aurkezpen bat uh, landu dugu uh, astengira gira, Lehen partean uh, emaztearen tokia ipatuz uh, uh, uh, eraiguntzan eta erakutsiz ere be, heien ere bada berdin uh, tradizionalkia espaitzen ala gaur uh, baldintzak biziki betu dira eta uh, ekartzen dute uh, ikuspundu behri bat eta uste dut, uh, biziki bilbide politak badirera eta hori erakusten dugu. Gero uh, espikatzen ditugu pixkatara batimenduko arloa zer den uh, badira hasik hogeita hamabost uh, landesberdin ofizial desberdin, oficial, uh, desberdin. Uh, era ikusten dugu ere ekonomia mailan zepiua duen batimenduak ho uh, da Frantzia mailan lauehun mila enpresa direla milun bat erdi uh, langile eta ehunta begogeita hamak miliar euro lan egiten dira urtean be uh, animalia da, uh, animalia, da uh, animalia da eta gutut eri guzig gusietan badirela eraikutzeko enpresa batzu iiza egiten argin plastur tindur elektrika, elektrika edo, edo zaintzailetan bakotssa baitu berezietasunak edo zahargian edo begian edo obra publikuetan edo kolektivibitatate mailan hartarzen direnak, eta pikat Zabaltasun hori erakutsiz, behen bigiak zabaltzen dira, Shantier Politak baitugu zer irakusteko erakusteko ezkerta eskuinta eta seugaski eh, haintzinetik pastu diren eh, amagaldiz, ez da abstraktua, gauk egunian, eh, falta dute hori, falta dute bidea ah, atsemaitea ikustea zeiten konkretua, duten. Bai. Hala, konkretua, eta hor, zinez, be, unkitzen da, ikusten da, eta uste dugu, balio dira gazte horiek... Eh, denbora joan bai justu piak ez du uh, batira batzu eh, mekin autoan direnak eta entzuten gaituztenak adin hortakoak laugarjenekoak atzo uh, mekentsinenstan hori da lazarbalen villa salvadorean Gauri Rubin, Majorgan Baigurrin beaz Osteunian, Aste Guzian uh, Largenten, yes. Jonden Astean Ortsialian Saint-Michelan Kambon, bon, le lehen, lehen urtea da, uh, ez gituen kolegio guzietaraioa iten alz, eta uste dut pertsperientzia bizkipu dela, badakit uh, ere batimenduko federakuntzak nasionalki so egiten du rubinetik Frantzia-Mailan, eta uste dut lehen urratxo horrek izanendu segi da. Ni esquer eta ondoko egunak arte.